Під ту хвилину до каша придибала Христина і розказала чорноті, як все сталося. «Паночка не хотіла тікати», – говорила вона, плачучи. Вона бідкалася і плакала, вона сказала навіть батькові, що покохала тебе. Та батько, як навісний силоміць, хопив її і повіз за річку. «Що мені тепер робити? Куди я тепер подінуся своїм сирідством?» Кажучи так, сердешна жінка аж до землі припадала з горя чорноті стало легше, коли він почув речі Христини. Коли Галина призналася батькові, що кохає його, то він дозагину тепер не зречеться її. «Гнатимось до самої Варшави», – сказав він до Христини. «Попалюй, поруйнуй всю Польщу, а знайду свою милу, свою маленьку галочку. Лишайся, Христино, біля мене. Буде тобі і що їсти і пити. Як добуду шпанночку, так знову ти будеш біля неї ходити». Нараді ж у гетьмана... Полковники вирішили, що тепер уже польське військо досить приголомшене пригодою з чотирма полками, і що коли налякати ворогів ще чутками про татарів, то другого дня ранком можливо переходити на той бік пилявий і бити на них всім військом. Так і було зроблено. Загони колодки, тиші та носача. Одяглися татарами, прибігши річку, підбігли кіньми до польського війська і чим дуже голосували «Алла! Алла!». Увечері того дня, коли стався перший бій на Пиляві, далеко позаду польського табору в великому наметі відбувалася нарада привідців польського війська. Всі привітці були тяжко вражені пригодою що чотирма кращими пауками свого війська, що були порізані і потоплені на їхніх очах. З десяти тисяч бравих вояків, що пішли за пиляву, до табору повернулося всього кілька десятків недобитків, і ті втікачі, оповідаючи про страшну силу козацького війська, хованого в лісі, рознесли по всьому таборі сум та замішання. Проглазування над хлопами – вже не було й мови. Тепер уже годі було розганяти хлопів канчуками. Тепер уже всякий шляхтич думав про те, як би самому не здобути собі смерті від козацької зброї. Жарт Хмельницького з вибороченими по татарському кожухами звіцнив поляків думку про те, що до козаків прибули на підмогу татари. І от коли пан Домінік запитав скликаних привітців та полковників, про те, що, на їхню думку треба робити далі, майже всі обстоювали за те, щоб покинути пилягу та одійти до Константинова, де, на їхню думку, місцевість більше придатна для бою. Вбігши з дочкою на коні в польський табір, пан Януш кинувся шукати пана Преслава, того, що прислав до нього захоплені козаками листи, але не міг допитатись, де стоїть його повк. Рішивши тоді йти прямо до пана Домініка, старий шляхтич після довгого розпитування знайшов таки польського привітця під час його наради. Почувши там, що польські привітці хочуть покинути Пиляву, пан Януш попросив пана Домініка дати йому слово. «Більшість шановних панів мене знає», – почав пан Януш. «Я власник Пелявського замку і тільки зараз був бранцем у козаків». «Благаю вас славне шляхетство! Не робіть нашій нещасній батьківщині нової ганьби! Не кидайте пиляви під той час, коли ви маєте всі засоби до того, щоб не тільки погромити Хмельницького, а навіть захопити його з усією армадою. Здатного війська у гетьмана обмаль, більшість все хлопи з косами та кайками. Один добрий наскок наших бравих гусарів і ті натовпи розбіжаться, мов сполохані зайці». «Ми вже пробували вдарити на них, та й згубили чотири полки гусарів», –– відповів Домінік. «Годі вже! Досить! Хопили шилом патоки! Тут на пиляві такі болота, що в нашій кінноті неможливо битись. До того ж, з Хмельницьким татари! Немає татарів! То вигадки лукавого гетьмана! Вірте слову старого шляхтича, козаки тільки лякають вас!» Речі пана Януша пішли на вітер – Привітців польського війська вже отруїло почуття жаху та бажання скоріше роз'їхатися по домівках, і вони один перед одним почали доводити про неможливість знову битись на пиляві. Не розумію, пане Домініку, гостро обізвався до Заславського кронний гетьман Конецпольський, на Нащо ми гаємо час у зайвих балачках, вже зайшла ніч, треба скористуватися з неї і одійти від пиляви, так, щоб козаки того не помітили, ранком буде вже запізно. «Ще раз прошу панство мене вислухати», – знову обізвався пан Януш. «Якщо ви не хочете ставати з ворогами до бою, так я навчу вас, як захопити Хмельницького без бою. Він ночує в моєму замкові, що стоїть мало не біля самої річки. Я знаю біля замку такий брід, якого не знають козаки. Залога в замку зовсім нікчемна. Дайте мені один полк жовнірів, і я до світу приведу вам Хмельницького на мотузку». Тільки старий шляхтич досказав останні слова, як у намет вбіг хорунжий Крипчук, вкритий курявою, заляпаний піною свого коня. Побачивши хорунжого, всі зрозуміли, що він прибіг не з добрими вістями, і в напруженні всі замовкли. Ясногульможний пане, звернувся хорунжий до Домініка Заславського, я був на чатах в лжаві, та ледве. Зрятувався, бо туди прийшов Кривоніс з великою силою козаків і всякої наволочі. Зараз вони руйнують там костьол і ріжуть, кого не попадуть. Рімення Кривоноса було вже добре відомо всім полякам, бо по всій Польщі вже чули про його люту звірячу вдачу, що не лишала живим жодного поляка. Хто б не дістався йому до рук, і майже всі пани, почувши, що Кривоніс позаду їх в лежаві, зблідли на виду і почули, як у них поза коміром кунтушів пішов мороз. О, пекельний диявол. скрикнув конець Польський. Він хоче перетяти нам шлях до Константинова. Інакше. тремтячими губами промовив Домінік. Він хоче зробити те саме, що зробив на жовтих водах та під Корсунем. Я й сам так гадаю, додав хорунжий. Через теє так і поспішався. Треба негайно вирядити два полки, встряв в розмову пан Януш, щоб откинути його геть от львівського шляху. Я не знаю, скрикнув Заполіконець Польський. Хто тут керує військом? Ми, з вами, пане Домініку, чи власник пилявського замку курника? Нам не гаючи, й хвилини треба йти в Константинів. Згода, згода. Загукали з усіх боків пани і натовпом кинулися виходити з намету. Заславський ледве встиг скрикнути йому слід наказ, щоб попереду виряджали обоз та гармати, а щоб військо рушило тільки перед світом. Бідна, нещасна Польща, що викохала таких синів, скрикнув йому слід пан Януш і з розпокою в серці вийшов з намету. Він зрозумів, що польське військо загине, бо привітцями війська опанувала легкодухість, а разом з тим гинула його надія на те, щоб розігнати козаків і вернути собі свій замок. Доводилося йому тепер згадати про те, що він має на руках дочку-дівчину, про яку треба подбати і відвести в безпечне місце. Негаючись, треба було купити другого коня, бо заїхати далеко одним конем у двох було неможливо. Проте купити коня не було за що, бо всі гроші пана Януша лишилися в замку і загинули. Не знаючи, як вивернутися з свого скрутного становища, старий шляхтич, як був, удвох з дочкою на одному коні поїхав в польський обоз. Там уже починався гармейдер, Серед темрявій погоничі ловили по полю воліви, запрягали вози, поміж возами бігали сполохані коні, подекуди хурщики розпалювали багаття, щоб хоч тим присвятити собі біля возів. Приїхавши так до заднього краю обозів, пан Януш наглядів одного осідленого вже коня без хазяїна. Не вагаючись довго, він перескочив на того коня і, захопивши свого коня з Галиною в повід, поїхав за обоз на битий шлях. Цілу годину втікачі, батько і дочка не спиняючись, бігли шляхом на Константинів. Спочатку, коли вони вбігли в ліс, було темно і сумно, та, на щастя, скоро з ялин вийшов блідий місяць і трохи звеселив подоріж. Степи й ліси що по черзі бігли по узподорожніх, нерухомо спали, і тільки копита двох коней, б'ючи тверду землю, порушали тишу свіжої осінньої ночі. А весь час батько і дочка їхали мовчки, всяк своїми думками, і не знаходили слів до розмови. Пану Яношу давно не випадало їздити верхи вночі так, як зараз, і він пригадав свої молоді літа і походи. Далі думки його неповітно перейшли на минуле життя, на покійних жінок, на радості подружнього життя і на довге сумне вдовування. Все минуло, все загинуло. Молода жінка Зося щезла з землі, як блискуча зірка з неба. Сини його гордощі надія поклали свої буйні голови в боротьбі з бунтарями, хлопами. Лишилася йому тільки одна дитина, Галина, така ж навроду, як і її красуня-мати, єдина його втіха і надія. І що ж тепер? Її серце одірвав від нього проклятий хлоп, ворог його народу. Її, його Галини вже немає, бо та дівчина, що їхала зараз біля нього, вже не дивилася на нього, як на батька з ласкою і покірливістю, не милувалася до нього, і не розважала його сумного своїми жартами. Вона була сумніша за нього самого і, ховаючи від батька свої очі, дивилася кудись уперед, в далечину. Я не можу їхати так хутко, перервало мовчанку Галина, спиняючи свого коня. Якщо ви взяли мене в неволю, то хоч не мучте. Серце старого защеміло нудьгою. Йому здавалося, що краще зовсім не жити, ніж жити маючи дочку-заневольницю. Проте він не вмів говорити до своєї дитини з ласкою, і у словах дочки він почув собі образу, як смієш ти так говорити до батька. Я змушений був зробити те, що зробив. Мене деякий час забудуться твої гори, і ти сама будеш дякувати мені за те, що зрятував тебе від чарів козака. Ти ще зовсім дитина. Опріч монастиря та рідного замку ти ще нічого не бачила ти ще зустрінеш на, за своє життя чимало родовитих шляхтичів, бравих та освітчених, що будуть тобі до пари. Ти підеш за одного з них заміж і будеш цуратися навіть згадки про того нахабного хлопа, що смів збаламутити твоє необачне молоде серце. «Я не знайду другого, щоб так поважав жіночу честь, як той, кого ти звеш хлопом», – відповіла дівчина. «Ще б пак, хлоп насмів торкнутися твоєї честі, я не лишив би його живого. Пуста похвальба. Я була у його волі і владі, і він не схотів скористатися з того, щоб ви знали тату. Я вже подала чорноті слово взяти з ним шлюб, і от кажу вам, що я буду або його, або нічия. А я тобі кажу, гнівно скрикнув пан Януш, що коли б ти стала його, то я вбив би тебе своєю рукою. Легше мені було б бачити тебе в троні, аніж в обіймах хлопа-схизматика. Пам'ятай, що ти родовита шляхтянка і підеш заміж тільки за шляхтича. На виду Галини відбилося батьківське завзяття і рішучість. «Коли б ви схотіли, – відповіла вона, – то до того мене примусили, то я б збавила б собі віку». Пан Януш зблід, і за взяття покинуло його. О, коли б таке боронь Божа сталося, то він сам вкинувся б у домовину своєї дитини, бо яка ціна була б його життю, коли б перевівся його рід. Старий шляхточ не пізнавав сьогодні своєї завжди покірливої дитини, а проте її рішучість та впертість були йому любі, бо він пізнавав у Галині свою власну удачу. Щоб не дратувати дочки ще більше, він замовк і їхав пологом, сумно похиливши свою сиву голову. А через кілька хвилин у душі його виникла надія на те, що на їхнє щастя чорноту під час війни вб'ють. А коли і не вб'ють, то проживши довгий час далеко від козака серед блискучої польської шляхти, Галина запевне забуде його і буде сама з себе сміятися. Вона ще зовсім молода й нерозумна дитина, говорив сам собі пан Януш. Забрала собі в голову дурниці, а тепер вперлася на своєму. От і всього. На тому шляхтич заспокоїв себе і рішив вести дочку в Львів до свого брата, щоб показати їй женихів з родовитої шляхти. Проїхавши після того небагато, батько й дочка почули поза себе тупотіння коней. Дивного в цьому не було нічого, бо поміж Пилявою і Константиновим повинні були бігати гінці та чатівники. І пан Януш спокійно звернув шляху, щоб не стати на перешкоді тим, хто так поспішався. Тупотіння коней хутко наближалося, і скоро, вибігши з зарісних ялин, повз наших подорожніх, птицею пролетів розкішно вбратий польський пан. Він увесь. Припав з напруги до передньої луки сідла, лівою рукою держав повід свого коня, правою ж нещадно бив його малахаєм. З лівого боку верхівця, прип'ятий поводом до його сідла, біг другий осідланий кінь, очевидячки захоплений для переміни втомленого. Позад же вершника, б'ючи нагайками своїх коней, мов на віжженні, скакали двоє гайдуків. Як не худко проскочив повз пана Януша вершник, а проте при світі місяця під вкритою розкішними пір'ями шапкою він впізнав повновиде обличчя пана Домініка Заславського. «Ганьба!» – гукнув йому вслід старий шляхтич. «Той, кому доручене військо, покинув його ворогові на поталу». Пан Януш, не розуміючи сам, що робить, кинувся було доганяти привітця польського війська, щоб умовити його повернути назад, це те було марною працею, бо от пана Домініка на шляху лишилося тільки Курєва. Саме тут, ззаду шляхтича, знову почулося тупотіння коней. І через кілька хвилин повз нього проскочили інші привітці польського війська. Пан Остророг та конець Польський. Кінь останнього був, мабуть, плохіший за коня його товариша, бо щоб... Не одлучатись від остророга, він нещадно бив свого коня малахаєм і стискував острогами. «Нехай впаде на вас, кара Божа!» крикнув старий шляхтич. «Вкрилили ганьбою рідну країну!» Через кілька хвилин шляхом пробігли ще кілька гайдуків, чи не мали змоги поспішатися за своїми панами. Далі ж пан Януш з дочкою знов лишився серед тиші. З півгодини Їхали вони без перешкоди, були вже насередині між Пилявою і Константиновим,